Məhtərəm müsəlman qardaş və qazılarım Amınızı Allahın salamı ilə salamlayıram Əssəlamu aleykum Və rəhmatullahi və bərakətuh Əmşəki kimi sizə Allahdan qorxmağı Təqvalı olmağı nəsiyyət edirəm İbn-i Qeym rəhiməhullah dəfə dedim ki İkinci cildin sonuna qədər Zikirlər barəsində danışır Bu, bu zikirlərin əksəriyyəti kitablarda qeyd olunub müsəlman qalası və s. kimi kitablarda qeyd olunub ləkin İbn-i Qeym o zikirlərdən çıxan faydalardan da danışır və bugün mövzu yedikdə, içdikdə hansı zikirlə başlayıb, hansı zikirlə qutarmaq barəsində danışacaq ləkin və başlamağımdan əvvəl yenə hiçməyin. İnsanla bütün ruziləri şükürlə bağlı olduğu barəsində barədə danışmaq istəyirəm. Bize gələn hər bir ruzi Allah tərəfindəndir. Və bu ruzilərə görə hər bir müsəlman Allah'a şükr etməlidir. Hər bir müsəlman dərk etməlidir ki, Ona verilən neymətlər Allah tərəfindəndir. Əgər o bunu dərk etməsə, nəyə şükür edəcək? Və kime şükür edəcək? O görək dərk etsin ki, bunu həqiqətən, bu neymətləri ona verən var, Allahdır və buna görə də Allaha şükür etsin. Şükür də necə olur? Şükür təkcə dillə Allaha şükür edirəm, demək ilə kifayət də olunur. etmək üçün qəlb Onun, o nimətlərin Allah tərəfindən olduğunu etiraf etməlisən. Sonra dilinlə bunu təsdiq etməlisən, tələffüz etməklə, əlhəmdülillə, Allaha şükür və daha sonra əməllərinlə bunu həyata keçirməlisən, namaz qılıb və s. Allahın əmir və qadağalarını yerinə yetirməlisən. Bunları etsən, həqiqi şükür edən bəndə sayılacaqsan Bunları etməsən Yalnız gecə gündüz Allaha şükür, edem, Allaha şükür edirəm Demək sənə fayda verməyəcək Gəmət üçün Allah s.a. ilə səndən soruşacaq Deyəcək ki, şükür etmək bundan ibarət deyildir Onda belə çıxır ki Kafirlərlə Mümünlər arasında heç bir fərq yoxdur Kafirlər də deyir Allaha şükür edirəm <gülüyor> Amma həqiqi şükürün mənasını onları dərk etmir Həqiqi şükrin mənasını dərk etsələr, bilərlər ki, şükr etmək bir tərəfdən çətimdir. Lakin Allahın ümgülləşdirdiyi, asanlaşdırdığı bəndə üçün heç bir çətinlik yoxdur. Gecə yündüz, əlhəmdülillah, hamınız Allah'a şükr edirsiniz ibadət etməklə. İbn-i Omar deyir ki, biz sahabələr dürgürümüzü nə qədər gün ərzində nə qədər görərdiksə, hər dəfə birbənizdən hal-ahval tutardıq, deyərdik, keyfi hal -iki. Halı necədir ki, o əlhəm düllət desin. Baxın, əlhəm düllət deməyə birbirlərini məzbur edirdilər. Yəni, necəsən deyirdi, məzburdur ki, cavabında əlhəm desin. Nə qədər çox soruşarsan, o qədər çox qarşı tərəf, yəni, müsəlman qardaşı Allaha şükür edər, həmçəna edər. Və bilin ki, əgər siz Allahın şükür edən bəndələrindən sizsə o az olan hissəyə daxilisiniz. Ömər radiyallahu dua edir ki, Allahım, məni azlardan et. Yerdə qalan sahabilər və tabinlər təəccüblənir ki, bu necə duadır? Nə demək istəyirsən? Radiyallahu anhu der ki, Allah s.ə.v buyurur, Və qəlilu min ibadiyyə şəkur qullarımdan, bəndələrimdən çox az hissəsi Allaha şükr edirlər. Ömr radiyallahu anh o da dua edir ki, məni o azlardan et. Yəni, şükr edənlərdən. Elə bilirsiniz, şükr etmək asan, asandır. Dillən bəl asandır. Bunu bütün dünyadır. Allaha şükür deyir. Amma əməllə, kəlblə əksəriyyət etiraf etmir. Və şeytan da lənatullahi aleyh Allahın izzətinə and içib deyir ki, onların, onları sənin yolundan döndürəcəyəm və əksəriyyətini şükür etməyən görəcəksən. Əksəriyyəti sənə şükür etməyəcək. Əgər dil qəst olunsaydı, onda bu ayə ilə ziddiyyət olardı. Ayədə deyir, əksəriyyəti şükür etməz. Amma biz görürük ki, əksəriyyət şükür edir. Burada dil ilə şükür etmək qəst olunmur. Burada həm dil, həm qəlb, həm də əməl ilə şükür etmək qəst olunur. Buna müqayisə etmək olar valideynləri. Valideynləri valideynlərinə qayğı göstərməyən hansısa bir məclisdə desə ki, mən valideynlərimə minnətdaram, onlara təşəkkür edirəm, dediyi ilə əməli heç düz gəlməyəcək. Valideynlərini aparıb çölə atan haradasa desə mən valideynəmə dedi ilə əməli düz gəlməyəcək heç kəsini ammayacaq ki bəli o valideynə qarşı qayğı keş minnətdardır heç kəsini ammayacaq əksin amma onu ki nankor, orlattı və s. deməli həmsinin Allahın şükrədən qullarından bəndələrindən olmaq üçün də onun əmrlərini və qadağalarını yerinə yetirmək lazımdır Peygamber s.a.v vaxt ki Allah onu cənnətlə müjdələmiş, əvvəlcədən cənnətə düşəcəyini bilmiş. Keçmiş və gələcək günahları bağışlanmış. Bu bütün bunlara baxmayaraq Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləm gecə gündüz Allahın əmrlərini yerinə yetirər, qadağalarından çəkinərdi. Uyub ibadat etdikdə o qədər uzun müddət ibadat edərdi ki, Dabanları çatlayardı davanlarından qan axardı və ona deyildikdə ki axa Allah sənin günahlarını bağışlayıb nəyə yor özünə bu qədər zülm edirsən əziyyət verirsən deyərdi ki əfələ əkunən abdən şəkura məqər Allahın şükr edən qulu olmayın siz fikir verin demədi itaətkar ya da şükr edən qulu Deməli, bu cür itaəti Peygamber s.ə.v şükür etməkdən saydı. İbadətin özü də şükürdür. İbadət etməyən naşükür hesab olunur. Və əgər fərzi tərk edirsə artıq naşükürlüyü ilə küfr edir. Sünnələri tərk edirsə yavaş-yavaş fasiqliyə doğru gelir. Özü sünnələri tərk edən fasiqliyə deyil, amma sünnəyə məhəl qoymayan yavaş-yavaş Qassiqliyə gedəcək. Buna əmin ola bilsin. Əmin ola bilərsiniz ki, şunlayə məhəl qoymayan şəxs bir gün gələcək fərzlərə də məhəl qoymayacaq, deyəcək ki, tez qulum çıxım getmişəm deyəcəm. Buna vaxt gələcək, fərzləri də tərk edəcək. Vaxt gələcək, Allahı da inkar edəcək. Bu şeytanın addımlarıdır. Əgər sən o Allah'a yaxınlaşdıqca şükr edərsənsə, Allah bir az da sənə özünə yaxınlaşdırar biraz da sənə verdiyi neymətləri artırar. Yox sənə verdiyi neymətlərə ki, leylənib narazıçılıq edərsənsə, verdiyini rəlindən alar, qala sən heç nəsiz. Nəqirə <Gülüyor> avvəlcədən bu barədə düşünün. Elə ancaq öz bədəninizdə olan orqanları düşünsəniz, ulaq, göz, əl və s. Dilərsiniz ki, yalnız ona görə Allah şüks etmək vacibdir. Başqa ruziləri demirəm. Yalnız ona görə Nə qədər başqa rüzulər var Ona görə Allaha şükür etmək lazımdır Və deməli belə çıxır ki, biz Gecə gündüz şükür etsək Allahın haqqını ödəyə bilmərik Lakin Allahın bizə rəhmi gəlib Allah bizə rəhm Qısa vaxt, qısa müddətdə Ona şükür etməklə kifayətlənirik 5-10 dəqiqə namaz qulmaqla kifayətlənirik Bütün namazları bir yerə yıxsan Heç bir saat etməz Ənəmçinin yeməyə başladıqda yarım saat dua oxumursan Bismillət demək ilə kifayətlənirsən yeməyi bitirdikdə yenə saatlarla dua oxumursan şükür etmək üçün Əlhəmdüllət demək kifayətlənirsən lakin o Bismillət demək və Əlhəmdüllət deməklə saatlarla olan saatlarla olan duanı əvəz edir yəni Allah s.ə.v bizim üçün çətinləşdirməyib asanlaşdırıb az əməl etməklə çoxlu savaba nail oluruq Peygamber s.ə.v deyir ki bizdən əvvəlki ümmətlər yahudilərə zöhrə qədər əməl etmək və bir qirat savab qazanmaq nəsib oldu bir qirat Uhud dağı boyu olan savabdır məsranilərə isə əsrə qədər Bu, bana təşbih edilir, oxşadır. O demək deyil ki, zöhürə qədər əməl. Bu, uzun müddət əməl etdiklərini göstərir. Uzun müddət əməl etdilər, bir qirad savab qazandılar. Həmçinin əsr anilər zöhürdən əsrə qədər bir qirad savab qazandılar. Amma müsəlmanlar əsrlə məğrib arasında az bir vaxt, görəm, bu cür oxşadır, az əməl etməklə iki qirad savaba nail oldular ki, uhud dağı boyda olan salaba bununla Peyğəmbər s.ə.v. göstərmək istəyir ki müsəlmanlara Allah s.ə.v. o qədər asanlaşdırıb ki az bir əməl etməklə çox salaba nail ola bilər və hər bir müsəlmanın əməllərini yəni ibadətini tez bir zamanda bitirib başqa dünyabi işlə də məşğul ola bilər başqa əqidələr kimi başqa etiqadlar kimi deyil gecə-gündüz ancaq vaxtını kilisədə keçirsin Müsləman istənilən, dünyanın istənilən yerində nəcasət və sayıra qadıqan olunmuş yerlərdən başqa ibadət nə edib? İşlərini görməyə davam edə bilər. Amma bizdən əvvəlkilər yalnız ki, hissədə namaz qılırdılar. Yəni, ibadətkahtı, məbəddə. Yalnız müsləmanlara Peyğəmbər salsan ilə bu icazı verilib. Təməli, müsləmanların dünyavi işləri mübadətlə bərabər etməyə daha çox şansı var lakin bəzi müsəlmanlar bundan istifadə etmir bəzi müsəlmanlar o rahiblər də keçib dəyən ki, gecə-gündüz vaxtını məscidlərdə keçirir hətta dünyanın işlərdən də imtina edir evlənmir, işləmir gözləyir ki, bir az Allah ruzu versin, yesin, doysun, kifayət olsun bu tərki dünyalıqdır bu zahidlikdir Sonra baxın, görün, necə asanlaşdırıb. Əgər yemək yediyin zaman Bismillah yadından çıxıbsa, yeməyin ortasında yadına düşübsə, nə etməlisən? Deyirsən, Bismillah əvvəlihi və ahirihi. Əs-salam. də, ahirində də Allahın adı ilə yeməyə başlayıram. Bunu da Peygamber s.a.v. öyrənib. Bunu da asanlaşdırıb. Yəni, heç kəs deyə bilməz ki, İslam dinində çox çətinliklər var İslam dini Qara dindi Və s. zülmədir qadınlara Kişilərə, heç kəs bunu bilməz Baxın Qadınlara başı bağlı Şəkə çəkdirmək icazə görülmir Neyini? Deyək ki, sənəd alma Pasportsuz yaşa Zərurətdir Çəkdirə bilər Çünki bu sənəddir Əgər şəkə çəkdirmək özü haramdır Zəruviyyət üçün bu caizdirsə, bəs nə üçün bu caiz olmasın? Və ya bəzi qardaşlar deyə ki, yox, əgər sən məcbur edirlərsə, aşağı çıxı şəkil çəkdirəsən, onda nə insüqtda oxumalısan, nə dövlətdən bir yardım almalısan, nə dövlətdə adın qeydə olmalı, qeydiyyətdə olmalıdır. Hər bir şeydən səni məhrum edir. Yalnız və yalnız başqasıq şəkil çəkdirməməyə görə Biz başa düşürük, bəli. Başa asma xaramdır, olmaz, adağandır. Amma nə etmək olar? Hələ ki, biz səbər etməliyik. Və Peyğəmbər s. Peyğəmbər s.ə.vəm bizə çox əməlləri asanlaşdırıb. Sonra, ibn-i başqa bir məsələyə toxunur. Yemək yedikdə, əgər on nəfər bir yerdə yemək yiyirsə, onlardan biri Bismillət deyərsə, qeyrilərinin bismillət deməməsi caizdir yaxsə hər biri Bismillah deməlidir bəzi alimlər deyir ki caizdir və bunu müqayisə edirlər salama on nəfər oturursa bir nəfər salam verir və on nəfərdən biri o salamı alırsa yerdə qalanları o salamı almaq vacib deyil buna müqayisə edirlər amma bu başqa məsələdir bu tamam başqa məsələdir Buna aid hədis varid olub Və o hədisə əsasən biz deyirik ki Hər bir yeyən özünə görə Bismillət deməlidir Peygamber s.ə.v Zamanla bircə yemək yeyir Bir nəfər gəlir Dərhal yeməyə başlamaq istədikdə deyir ki Allahın adını çək Sonra yeməyə başla Bu dəlildir Çünki Peygamber s.ə.v Və sahabələri yeməyə başladıqa zaman Bismillət demişdi Sonradan gələn şəxsə Vacib olmasa idi Bismillah, demək. Rasulullah s.a.v. ona hissi edeməzdir. Deyərdik ki, gəl otur, ye, biz sənin əvəzində Bismillah demişik. Bu dəlildir ki, hər kəs özü üçün Bismillah deməlidir. Sonra, yemək yedikdə və s. sünnədən qırağa olmaz. Əgər əsləmaz aldıqda, məsələn, Bismillah deyib alırsansa, Bismillahir Rahim demək olmaz. Yemək kitab Bismillah deyib yeməyə başlayırsanssa, Bismillahir Rahim deyib yeməyə başlama olmaz. Əlavə etmək lazım olsaydı, idi, Resulullah sallallahu əlavə edərdi. Və yaqın rivayət edir ki, düzdür zəif rivayətdir. kim yemək yerikdə Bismillət deməyə umudarsa, sonra deysin Qülhü və Allah vəhəd. Bu zəif rəva etdi. Belə bir şey sünnədə varid olmayıb. Bütün bunlar da cəhalətdən irəli gəlir. Elimsizlikdən. Mənim yadımda da bir bədəvi ərəb elimsiz Məkkədə onunla rastlaşdıq. Gördün bu İhlas surəsini oxuyur. Amma qəribə oxuyur. Yəni İhlas surəsinə çox şaxtır. Er Ehəd Saməd Quhulan Ehəd. Və salam. Buzur İhlas oxuyur. Baş baş aldım ona kimi. Bax Allah Subhanahu Taala belə demir. Niyə belə oxuyursan? Dedi məni belə öyrədiblər. Dedi mə, hə, onda Allah səni inşallah bağışlayar cahilsən, elimsizsən. Amma düzgün oxunuşu bu cürdür. Qul huvallaha həddir ki, o təkdir. Öyrələn şəxs elə zənn edib ki, ayəni, ayələri ixtisar etməklə məna kamil qalır. Amma Allahın subhanatələnin ayəsini kamilə ixtisar etmək olmaz. Haramdır. Həmsinin Yemək yedikten sonra Elhamdülillah Yemək vacibdir Bunu Peygamber salsan bizə öyrədik Bundan əlavə Bundan başqa Dualar da öyrədik O duaları edebilərsiniz O sünnədir Həmən duaları etməyin özü də Şükr etməyə dəlildir Məsələn Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem deyir Elhamdülilləhilləzi etamana ve seqana Hemd olsun Allah'a ki bizi yedizdirdi ve içizdirdi Ve bizi müsəlmanlardan etti Bakın yedizdirdi Allah'a hemd olsun Ne için ona göre ki Allah istemeseydi Biz yiyebilmezdik müəyyən bir bəla gələrdir, yiyə bilməzdik. Nə qədər xəstə insanlar var, ağız vasitəsilə yiyə bilmirlər. Elədir, həmsinin içmək. Və ya başqa tərəfdən, pul, mal olardı, amma yerdən bitkilər, meyvələr bitməzdi. Və yenə, əlmüzdə olan pulu yeməyizdik. Təməli o yerdən onları bitirən, Ruzu olaraq bizə verən Allahdır Həqiqi O neyməti bizə çatdıran Allahdır Lakin o neyməti yetişdirib Butulara yığıb Bazara gətirib satan Vasitələr insanlardır Onlar yalnız vasitədir Onlara yox, həqiqi neyməti verən Allaha şükür etmək lazımdır Və həmçinin suyu İçizdirən də bizə Allahdır Allah istəsə O çağlar quruyar Bulaqlar quruyar Görün, nə qədər bulaqlar quruyub, çaylar quruyub. Tarixdə bu qeyd olunub. Haradasa göl olub, haradasa dəniz olub, quruyub. Amma Allahın möcələrindəndir ki, Məkkədə olan zəm, zəm suyu qurumur. O bulaq qurumur. Peyğəmbər s.ə.vdən indiki dövrə qədər 14 əsr keçir. Ondan İbrahim Aleyhisselama qədər nə qədər kecək, Allah bilir, neçə yüz illər o zəmzəm -zəm çıxır İbrahim Aleyhisselam vaxtından, bu vaxta qədər də o el qurumur. Hər il ağzı 10 litri, 20 litri oradan hər adam su daşıyır. İndi bu 10 litri, 20 litri milyonlarla adamın sayına vursan ara gəlib çıxır. Bəs bu su niyə qurtarmır? O suyun bərəkətini kim verir? Həmçinin başqa sulardan fərqli olaraq Həmən su nə qədər saxlanılsa kif atmır Amma başqa sular kiflənir Yenə bunun bərəkətini verən kimdir? Allah Deməli, həqiqi bərəkət, nimət insanların əlində deyil İnsanlar yalnız istihsal edən vasitələrdir Bir şəkildən başqa şəkildə istihsal edir onlara Meyvəni götürür, çəkir, şirə alanda satır Cem halında satır Və Və s. Yalnız istehsal edir. Göstərin, görəm, hansı bir insan özündən neysə yaradıb. Yaradılan bir şeyi başqa bir formaya çevirir. Və səlam. Deməli, insan qurreləməməlidir ki, nimət məndən gəlir. Və ya o nimətə mən özüm nail oluram. Allah mənə vermir. Və ya dedə babamdan miras qalıb. Bütün nimətlər Allahındır. Allah verir. Onun nimətlərini saymaqla qurtarmaq mümkün, mümkün deyil. Həmsinin, baxın, Peyğambar s.a.v. dedi ki və bizi müsəlmanlardan etdi Demədi ki, bizi sünnülərdən etdi Şiyələrdən etdi Vəhabilərdən etdi Bunu demədi Dedi əlhəmdülillah ki, bizi müsəlmanlardan etdi Bu sözü İsa a.s.m. həbariləri də demişdi Ali İmran suresində Musa a.s.m. tərəftarları da demişdi Nuhu Aleyhisselam və s. Bütün hamısı müsəlmanlıq deyə etiraf etmişdilər və müsəlmanlığı inkar edib. Başqa bir ad, ləqəb götürənlər Allahın qarşısında mütləq cavab verəcəklər. Həmsini yenə başqa bir dua edinə yalardır. Əlhəmdülilləhi ləzih kəfəyənə və əvəyənə Həm də olsun Allaha ki, bizə kifayət etdi yəni bizi doydurdu, yedizdirdi Xəhət qədər bizə yemək verdi, içmək verdi, hava ona sığınacaq verdi. Nə qədər yer üzündə yerlər var ki, Allah onlara sığınacaq verməyib. Bunlar bizim tapdığımız nemətlərdən tapmırlar. Meyvələrdən yeyə bilmirlər. Yedikləri soulcan, qurbağa vəsailər. Bu cür yeməklərdir. Es bu nemət deyil. Allahın bizə verdiyi bu qədər neymətlər neymət deyil soyuq yerlərə buradan göyərtə aparırlar göyərtənin bir dəstəsini şirvandan da yuxarı verirlər biz neymət deyirik və s. bu neymətləri dərk etmək üçün gələk Azərbaycandan qırağa çıxasan orada Azərbaycanda olan qovcuların hansı qiyməti olduğunu görəsən sonra qayıdəb şükür edəsən Mədinədə Bişinənin kilosu 5 şirvandır Amma biz Bəyənmirik 2 məmmədə 3 məmmədə alırıq Yenən aşürlük edirik Amma şükür etməliyik Şükür etməliyik ki Allah bizə Hər tərəfli neymətlər verib Başqa dualar da var Bu duaları da Özünüz kitablardan Axtarıb oxuya bilərsiniz Sonra Peyğambar s.ə.v su içdikdə sünnəsindən idi ki, üç nəfəsə içərdi. Üç nəfəsə içməsi Buxaribamuslidində sabit olub. Lakin müəllif hədis gətirib ki, hər nəfəs, yəni hər içdikdən sonra ələhəm düllət deyərdi. Lakin bu hədis zəifdir. Hədis zəifdir çünki sənədində Muallə İbni Arfan adında ravi Buxayr rahimə Allah deyir ki münkarul hədisdir <Gülüyor> Əgər Buxayr, Buxayr kiməsə münkarul hədis deyərsə və s-salam hədisi inkar olunur mənası budur və həmsinin 4 dəfəyə yəni dört nəfəsə, 5 nəfəsə su içmək sünnədir deyənlərin də hədisi zəifdir Amma bu, ödəmək deyil ki, 4 nəfəsə, 5 nəfəsə suyu içmək olmaz. 3 nəfəsdən az suyu içmək sünnəyə müxalifdir. Yəni, bir nəfəsə içmək ziddir. Amma iki, üç və ondan artıq içmək caizdir. Lakin üç nəfəsə içmək sünnədir. Rasulullah s.v. daima elə içərdir. Sonra yemək xoşunuza gəlmədikdə və ya yeməyin içindən tük və s.v yürəyinizi vuran bir şey çıxarsa heç zaman o yeməyi gətirən adama ehtiraz edib yeməyin eybini deməyin. Deyin ki, apar, bu yeməyi boşaldı. At. Və ya yemək xoşuna gəlmirsə, denə yemirəm. Amma demək ki, falan fulan eybə görə yemirəm. Peyğəmbər s.v. yeməyə iştahası olduqda o yeməyi yeyərdir yeməyə xoşlamadıq da deyərdik ki, istəmirəm. Ona yiyib qoşmazdı. Məsələn, Xalid ibn-i Valid səhrada olan kərtənkələ yeyir. Peygamber s.ə.mə də təkrif edir. Rasulullah s.ə.m ondan yemir və demir ki, bu çox murdar şeydir. Nə yiyirsən? Bu nə deyirsən? İcaza verir, amma özü yemir. Həmçinin siz, məsələn kiminsə dənizdə olan xərçənglər xoşuna gəlmir O demək ki, o haramdır Kiminsə yılan balığı xoşuna gəlmir, ürəyə götürmür O demək ki, bu haramdır Kiminsə süt içmək xoşuna gəlmir O demək deyir ki, haramdır Və həmçinin o xoşuna gəlməyənlər gərək bunu bir yüza verməsin Başqalarının da ürəyini vurmasın Həmən yeməkdən, içməkdən Bu sünnəyə ziddir Sonra İbn-i Qeym Rahiməhullah Sirkə barəsində hədis gətirir Göstərmək üçün ki Sirkəni içmək Yeməyin içində yemək caizdir Bəlisi sirkə də qızqırıb Lakin sirkə öz-özünə qızqırıb Və şərabdan fərqli olaraq Sirkəni yeməklə yeyirsən yemək ilə yemək üçün istifadə edirsən. Amma şarabı içib köflənmək üçün istifadə edirsən. Ona görə Allah s.ə. şarabı haram edib və şarabı başqa yolla düzəldirsən, başqa cür düzəldirsən. Onu düzəldənlər bilir. Biz belə şey düzətmirik. Sirkəni isə başqa yolla. Düzəldilməsində də fərqlər var. Deməyin budur ki, sirkəni itmək, yeməklə yemək caizdir. <coughs> Sonra Oruc tutduğunuz zaman sizə yemək təkdiq olunarsa nə etməlisiniz? Birbaşa sərt cavab verməməlisən ki, bu nədir? Görmürsən, orucam. Rədd elə bu yemək buradan. Bu cür cavab verməyin. Həyat yoldaşınıza, ananıza və s. sizin qabağınıza yemək qoyan adama belə cavab verməyin. Yə mülayim şəkildə deyin ki, mən orucam, istəmirəm yemək, ya da Həman yeməyi verən adamsın dua et. Dua et. Allah onun verdiyi yeməyin bərəkətini artsın. <coughs> Sonra. Əgər bir yerdə yemək yeyirsinizsə, öz tərəfinizdən sizə yaxın olan tərəfdən yiyin. Rasulullah s.a.v. sahabələrdən birinə deyir ki, Bismilləh deyir və öz tərəfindən yiyin. Sənə yaxın olan tərəfdən. Üzdür bu, bir yerdə yiyənlərə aiddir, bir qabdan yiyənlərə. Amma indi bu deyiqə hal-hazırda, səmiyyətdə bu, bəyənilmir. Və nəsiyyətim sizə budur ki, fər hansı bir yerə qonaq getdikdə, məclisdə iştirak etdikdə və yaxud İslaman Təzə gələn şəxsləri məclisinizə dəvət etdik də bu cür şeylərdən çəkinəsiniz. Qoyubu, ayra-ayra yəsinlər. Bu haram deyil, ayra-ayra yemək haram deyil. Lakin İslam'a, yəni dərk etmədiyi bir şeyə nifrət etməsinlər. Həmsinin stolda oturub yemək. O, stolda oturub yeməsin. Baxmayaraq ki, oturub yemək sünnədir. Lakin insanlar var ki, neçə illər stol arxasında oturub yeyib, Bu cür yeməyə ürəşib, birdən-birə sən onu otuzdurursan yerə. Bəlkə onun oturanda ayaqları ağrıyır, özünü yaxşı istələmir, oturub yiyə bilmir. Bunları nəzərə almalısan. Bunları nəzərə almalısan ki, sünnə, yəni sünnəni başa düşməyənlər və ya hələ sünnəyə hazır olmayanlar o sünnəyə nifrət etməsinlər. Bütün bunları nəzərə almalısan ki, dəvətin lazımı şəkildə geçsin. İslama a nifrət etməsinlər. Yəni, öyrətdiyin şəxs sənin öyrətməyindən asıldır. Sən onu İslama a cəlb edə bilərsən, sən onu İslamdan uzaqlaşdıra bilərsən. Başını bağlayır və dünən İslama a gəlmiş qadına başını bağlamağı məzbur öyrətdirmə. Qoyucu onu sevsin. Əgər o, gəlbən onu sevərsə, gəlbən o sünnəni sevərsə, onu əməl etmək istəyərsə, onun qəlbindən ona heç keç çıxara bilm ama məcbur etsən, bu günü taxarsa bu günü sax qal bir neçə günlə sonra onu tərk edər Həmsinin Rasulullah s.a.v insün nəsindəndir ki bir neçə nəfər adam su içirsə suyu süzən şəxs sonda içməlidir Hamıya su təklif eləməli sonra özü içməlidir İbn-i Qədim çox gözək rəvayət gətirir. Səhi Buxar edədir bu rəvayət. Neyirəb-i Hureyre radiyallahu anh acından çıxır bayraq görsün ki sahabələrdən kimə rast gəlir bir qarın yemək versin ona. Görürəb-i Bekir radiyallahu gəlir. Yaxınlaşır ona, başlayır ona sual vermək. Bu sualları da Abu Hurair radiyallahu anhı gözəl bilir. Artıq onun cavabını Peygamber s.ə.v.dən öyrənib. Amma qəstən onun qapısına qədər suallar verir ki, Bəkə, evə daxil olandaq, ona da təklif etsin. Yedək bir yerdə çörə yiyyək. Bəkən, Abu Hürair radiyallahu anhı təklif etmir. Hansısa səbəbə görə, Bəkə sözündə versinə yox idi, ona görə təklif etmir. Abu Hurair radiyallahu anhı çor Qaydar görür ki, Ömər gəlir. Qaydarlarına. Bu dəfə ona qoşulur. Onunla bərabər onun qapısına qədər gelir. O da təkrif etmir. Qaydar gəlir. Gör ki, Peyğəmbər s.ə.m. gəlir. Peyğəmbər s.ə.m. elə sual vermək istədikdə Resulullah s.ə.m. deyir ki, bilirəm nə istəyirsən. Gələyik. <gülüyor> Aparır evinə. Bir qap südü göstərir ona. Siz fikir verin. Bir, un, dəvətə bax, Peygamber s.ə.v. elə dəvət edir ki, iman insanda necə artır? <gülüyor> Əvəlcə, o sudi göstərir. Fələ, bu, öyrək, radiyalarla sevilir. Elə bilir ki, bu, bir dapsudu özü istəyir. Lakin deyir ki, get, suffə əhlinin hamısını bura çağır. Suffə əhli məsciddə evləri olmayan, məsciddə yaşayan sahabələrdir. onlara sayı Yüzdən artıq olub Düzdür, sonradan artıq Bu, ha bu hadisədə nə qədər olur Sayı bəlli Abu Huray rədiyələrin Dəyir ki, yarasınlar, bəs Onları gəlüm, sağırım, bu kimi və sələyəcək Bu süt Dərsən, get, çağır, sən işin yoxdur Çağırır Və yenə elə zənn edir, elə fikirləşir ki Bu birinci özü içəcək Çünki birinci buna təkrif edib Sonra Yerdə qalanlar içəcək Hekimə çatar, çatar <gülüyor> Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dua eder Masud'un bereketi artır Ve bir bir Abu Ab Ab Ab Huraira radallahu aleyhi ve amir Bir bir hamısına teklif etsin Hamısı içir, doyur Sonra Abu Ab Huraira radallahu aleyhi ve sellem İç Abu içtim Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e verdim ki o da içsin. Dedi iç Bir de içtim, bir de bir de artık bir yer dalmadı Doymuştum Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi Dedim, ya Resulullah daha gelmir İçə bilmirəm, götür. <gülüyor> ha, Peyğambar sallallahu sallam, əlhəm bu yalnız ona xas olan möcüzə idi. İndi nə qədər yerlər içirlər, deyirlər ki, doymadı. Üçünki bərəkət yoxdur. Çoxları da Bismillah deməyib, yeyib içir, doymur. <gülüyor> Ənçinin Demək o yəni sən şəxsə də dua edə bilərsən ki, Allahım onların bərəkətini, ruzusunu artır. Onları bağışla. Sənə səni oruc səfrəsinə, iftar səfrəsinə dəvət edənin səfrəsindən qaxlıqda da dua edə bilərsən ona. Məşhur duada da artıq onda kom sayın. Wa kəta'amukum min al-ibrar. Həmsinin sənə hədiyə verəni qədər dua edib deyə bilərsən ki, Allahım onun verdiyi rüzunu bərəkətə artır. Hədiyəsinə başqa bir hədiyə qarşılıqlı olaraq sonra verə bilərsən. Hər arada məhəbbət bağlı qoymaq üçün, cəlmanlar bir-birini sevmək üçün bu gün sən qoyun kəsmisənsə, qardaşlarına verirsənsə, sabah o kəsər, sənə verər və beləliklə də o birlik, o məhəbbət müsəlmənlər arasında yaranar həmçinin sünnədəndir ki <coughs> yediyin zaman sağ əllə yiyəsən, içəsən çünki Peyğəmbər s.ə.m. deyir ki, şeytan yeyib içir şeytanın yediyini içdiyinə uymayın həmçinin evinə qonaq gəlibsə o qonağa həlindən gələn yaxşılığı edə bilərsən. Nə qədər çox yaxşılığı etsən, öz qonaq pərvərliyini göstərsən, bu qədər savabın artacaq. Peygamber s.ə.v-in qonağı gəlir mühacirlərdən bilə. Rasulullah səv səv birini göndərir öz zövcələrinin yanına ki, yemək gətirsən. Zövcələri, hər, bir, hər zövcəsi deyir ki, evdə sudan başqa isə yoxdur. Və Peygamber səv müraciət edir sahabələrə ki, mənim yanıma gələn bu şəxsi kim övündə qonaq saxlaya bilər və ya yədizdirə bilər ənsarlardan biri qoyur mən aparır evinə və evində uşaqların yeməyindən başqa bir şey olmur cözəsinə deyir ki, yeməyi hazırlaya qonaq üçün ışığı da söndür uşaqları da yatızdır yemək yadlarından çıxsın elə deyir Şəhə söndürdük, söndürdükdən sonra qonağa özünü elə göstərir ki, yüya bu da yiyir. Əlini uzadıb qonağın əlinə vurulur, çəkir. Və yemək namsını yalnız qonaq yiyir. Doyunza yiyir. Səhərsi gün Peyğəmbər s.ə.v. yanına gəldikdə Rasulullah s.ə.v. deyir ki, Allah sizin dünən etdiyiniz əmələ gülür. Başqa rəvayətdə və ya təcüblənir. Bu, Allaha layiq olan gülmək Təəcüblənməkdir, bunu biz tərk etməməliyik e, Yəni, bunun keyfiyyətini fikirləşməməliyik Necə, nə cür Nə kim təəcübləndi İnsanın təəcüblənməsi ilə Allahın təəcüblənməsi arasında fərq var İnsan qeyr bir şeyə təəcüblənə bilər Görmədiyi bir şey, işitmədiyi bir şeyə təəcüblənə bilər Amma Allahın təəcüblənməsi Tamam başqa cürdür Fərqlidir Və bu ayə nazil olur Deməli, Həşr surəsindədir Ortalarında Allah s.ə.və deyir Onların yanına hicrət etmiş müacirlərə ənsarlar əlindən gələn yaxşılığı edir. Özlərinin ihtiyacı olsa da bilə. Və salam fikir verin bu ənsarlar bahəsində bu ərarvəl bahəsində ayə nazil oldu və bu ayə qiyamətə qədər oxulunacaq. Və ne üçün biz hər hansı bir sünnəni oyatmayak ki qiyamətə qədər onun savabı bizə yazılmasın. Əgər hər hansı bir sünnən etsən, qıraqdan baxanlar səndən ibrət alıb o sünnəyə əməl etsə, qiyamətə qədər o sünnənin savabı səni yazılacaq. Allah bizi Peygamber s.a.v.nin sünnəsini oradan şəxslərdən etsin. Sonra bir nəfər münafiqlərdən Peygamber s.ə.v.ın yanında qəstən soy əli ilə yemək yiyir. Resulullah s.ə.v. deyir ki, sağ əliyi istezə ilə, ərişğən deyir ki, mən sağ əliyi yiyə bilmirəm. Peygamber s.ə.v. deyir, görüm eti bilməyəsən. Və əli quruyur. Sağ əli daha işləmir. Paraliz vurur. Niyinir? Allah bilir. Allah cezalandırır onu. Sonra əbəkəyim, rəhəməhullah izin almaq və askirana. Perahumullah temas barəsində hədislər gətirir. Deyir ki, ən xeyirli İslam o İslamdır ki, müsəlman ehtiyacı olanlara yemək versin, yedizirsin, qarını doydirsın və tandığına, əgə tanımadığına salam versin. Salam, adi şeydir. Ən gözəl İslam budur. Adəm salamı Allah s.a.q. yaratdığı zaman deyir ki, get o bir dəstə mələkə, mələkələrə salam ver. Onlar sənə nə cavab versələr, bu sənin zürriyyətinin salamı olacaq. Gedir onlara, səlamu aleykum deyir. Onlar da cavabında deyir, aleykum, səlamu və rəhmətullah. Sənə də salam olsun Allahın rəhməti olsun. Bundan başqa-başqa hədislərdə gəlib ki, və bərakətuh kəlməsini də əlavə edə bilərsən. Bura qədər səhiyyidir. Bundan başqa gəlib və məğfiratuhu əlavə edə bilərsən, və ridvanuhu əlavə edə bilərsən, bunlar zəifdir. Yəni, bazı ilər deyir əssəlamu və rəhmətullahi və barakatuhu və məğfiratuhu və ridvanuhu bu iki kəlimə axırda olan iki kəlimə zəifdir. Sonra <coughs> Allah səhələtə şükr etmək istədikdə onun sənə verdiyi nimətlərə Ona gərək heç kəsi şəlik çoşmayasın O zaman O zamanlar Müşriklər nə edirdilər? Deməli Hər hansı bir bax, yatarla Məyyən hissəsini Allah üçün ayırırlar Məyyən hissəsini Bütlər üçün Elə ki Allahın Ey Allah üçün ayırdığı Paydan neysə düşüb, bütlər tərəfə keçərdirsə və yaxud su bütlər tərəfə ayrıbı yerə gedərdirsə onun qarşısını almazdılar. Deyərdilər ki, bu bütlərimizə layiqdir. Onlara satır. Amma elə ki, əksinə olardı. Deyərdilər ki, yox, Allah buna layiq deyə götürüb qırağa atardılar. Və Ənam surəsi 136-cı ayəni oxuyub, bunun təsdiqini tapa bilərsiniz. Bu ayənin şərhini İbn-Əbbas belə verib. Ənam suresi 166. ayələyəm ərişirəyə şey, Allah səbələtə ələyəm. Həzə lilləhi Onların iddiasına görə bu Allah'ındır. bu <gülüyor> həzə Bu ise onların şəriklerindir. Onlar dair, bu da bizim gütlərimizindir. Bunu dedikdən sonra, derir ki, فَمَكَانَ لِşirəkəyhim <gülüyor> fələ təsləyü ilə Allah. Şərikleri üçün ayırdığı faydan Allah'ın, Allah'a Allah hizmə çatmır. Ve Allah üçün ayırdığı faydanın, Şəriklərinə neysə çatır Yəni Allah s.ə.v. bununla göstərmək istəyir ki Onlar Bütlərini Allahdan üstün tuturdular Allah üçün Ayrıq payı Bütlərə verirdilər Hansı yoldan Allah bilir Qurbanı kəsdikdə gətirib onun qarşısına atırdılar Və s. Allah bilir Ancaq Allah üçün Bütlər üçün olan paydan Allah üçün vermirdilər Və Allah tələ, yani s.ə. ayağının sonundadır, səəməh yəxdımın. Necədə pis, mühakimə edirlər. Həkim, çıxarırlar. Bütün nimətlər Allahındır. Hansı büt, hansı baş, ağac və s. Allaha şərik ola bilər, heç kəs. Onlar nəyi aradıblar ki, Allaha şərik olsunlar. Sonra İbn-i Qeyb yenə də qayıdır <coughs> izin məsələsinə, salam məsələsinə, Dədi ki, Peyğəmbər balaca uşaqlara belə salam verərdi. Elə zənn etməyək ki, bunlar balaca yaşlı, kisik yaşlı uşaqlardır. Nəyə görəm mən ona salam verim? Qoyum mənə salam versin. Belə zənn etmək. Yalnız və yalnız tək pətək olarsansa, bəli, onda kisik yaşlı, büyük yaşlıya salam verməlidir. Amma onlar bir dəstək, hər adası oturublar. Sən onların yanından keçirsənsə, 50 yaşın olsa da belə, salam verməyin sənin onlara. Sünnədir Həmsinin qadınlara salam vermək Qadınlara salam vermək də caizdir Lakin bəzi alimlər ixtilaf edib ki fitnə olmasın deyə qadınlara salam vermək olmaz Lakin salam versələr salamı almaq vacibdir Birinci başlayıb salam vermək olmaz Bu daha düzgündür, bu daha doğrudur Fitnədən uzaq olmaq üçün Kərək salam verməyəsən Məscidə daxil olduqda Birinci Məscid namazı Təhiyyətül məscidin Tərcüməsi odur, salam namazı Allahın haqqını deyirsən Sonra gəlib Orada oturanlara salam verirsən Yoxsa birinci gəlib hamı ilə, əl görüşəsən, sonra gəlib salam verəsən, bu sünnəyə zidd olur. Gələk birinci salam namazını qılasan. Həmsinin, əgər evə daxil olmuşansa, evdəkilərin bəziləri yatıb, bəziləri oyaqdırsa, salamı elə verməlisən ki, yatanlar oyanmasın, oyaq olanlar da salamını eşitsin. Bu da sünnədir. Həmsinin Sohbətə başlamamışdan əvvəl Salam verməlisən Yəni kiminləsə, kiminləsə Görürsən qardaş Öz dostu ilə, tacir dostu ilə Görüşür, salam verməmişdən başlayır ki Fulan şeyin qiyməti neçə deyil Fulan şeyin satırsan Neçəyə alırsan və s. Salamsız başlanılan sohbətdə Bərikət də olunur Bələk salamla başlayasan Və <coughs> Peygamber sallallahu zamanında iki nəfərə Cəbrayil şəxsən özü salam verib. Lakin Peygamber sallallahu əleyhi və səlamın vasitəsi ilə biri Xadicədir, rəziyallahu anhə. Digəri Allahın və Məlim salamını çatdırır. Allah özü ona salam verir və Cəbrayil əleyhissalam. Sonra Ayşə rəziyallahu anhəyə isə Cəbrayil yalnız özü Salamını çatdırmağı Peygamber s.a.və xayiş edir <coughs> Sonra bəyək dedim ki Əssəlamu aleykum Və rəhmətullahi və bərakətuh Demək sülmədir Əssəlamu aleykum dedikdə de, 10 salam qazanırsan Və rəhmətullahi əlavə etdikdə 20 Və bərakətuhu dedikdə de, 30 salam qazanırsan Və bəyək dediyim O əlavələri deyənlər isə deyir ki Və məğfiratuhu dedikdə de, 40 Və ridlanuhu dedikdə de, 50 salam qazanırsan Dedim ki, bunlar zəifdir. Bu, bu rəvayətlər zəifdir. Peygamber Ələm belə şey deməyir. Sonra salam verdikdə başınla salam vermək, barmağınla, əlinlə. Bu də salam da alinmir. Ümumiyyətlə, sünniyə ziddir, müxalifdir. Yalnız və yalnız namaz qulan şəxs danışmayıb, işarə ilə salama alaqılar. Amma namazdan kənar Salamı yalnız salamla olmalısan və ya xot verdikdə də salam kimi verməlisən. Assalamu alaykum deməlisən. Barmaqla işarət möc, belə etmək qəbul edilmir. Peyğəmbərə sallanın sünnəsinə ziddir. <coughs> Sonra salam verdikdə va alayke alayke salam demək sünni-ə zildir. Yani birinci salam verən Esselamu aleykum deməlidir. Salamı alən Və aleykəsselam, Və aleykəm deyə bilər, deməlidir. Ama birinci diyen Aleykəsselam deməyi sünni-ə tamamilə zildir. Bu bir salam qəbul olunmur. Kitab size salam verdik de, onlara yalnız Və aleykəm əleykəm əleykəm Allah bilir, o sizə necə salam verir, hansı niyyətlə verir. Vəkarlı ləm hərfini demir, əssələm aleyk deyir, ölüm olsun sənə və s. Buna görə və aleykum, sizin özünüzə nə arzulursunuz bizə, sizin özünüzə olsun və s-salam, bu cavab verirsən. Sonra, əgər bir məclisə gəlmirsən, o məclisdə müsəlmanlar da var, kitab əhlidə, müşriklər və s. Umumən, əssələm aleykum deyə bilərsən. Və o salam lazım olanlara çatacaq. Tək kitab əhlinə salam vermək istəsən və yaxud məktub yazmaq istəsən və ya müşrikə salam verib məktub yazmaq istədə, istədikdə yazırsan ki, Əssəlamu ələ, mən ittəbəl əl Salam yalnız haqq yolda olanlar üçündür. Necə ki, Peyğəmbəl s.ə.v Rum imperatoruna, heyraqla məktub yazdıqda yazır, Əssəlamu ələ, mən ittəbəl əl Həmsinin, əgər kimisə, kiminsə salamını sənə çatdırırsa, deyə bilərsən, sənə və salamı mənə çatdırana salam olsun. Aleyke və aleyhissələm. Aleyke sənə və aleyhissələm ona. Məsələn, mən deyirəm ki, filan kesə mənlə salam çatdır. O şəxs deməlidir ki, sənə və salamı göndərana salam olsun. Sünnə budur. Sonra, Salamı terk edə bilərsen Bidəyət əhlindən Kafirlərden Kafirlərə salam verilmər Kitab əhlində salam verilmər Yalnız onlar salam verdik de Və aleykum dəyirsən Bidəyət əhlindəyse Bakırsan, eğer onların Bidəyəti Küfrə çatırsa Və ya O bidəyətlə Onlarla, yüzlərlə insanı azdırırsa Ona salam verilməsən Ta tövbe edin. Düz yola qaydana qədər Yox, əgər o şəxsin Bidəyəti özünə aiddirsə Özünə görə bidəyət edirsə Özünü çaşdırırsa Onda salam verirsən Çünki bunun ona heç bir dəxli yoxdur Peygamber s.a.v Ammar ibn-i vermir Ona görə ki Zəfaranla Ehramını ətirləyir Ehramı çıxarana qədər əynindən Ona salam vermir Niyə ona görə ki, ona baxıb Elimsizlər aza bilər Çarşa bilər Əgər o təklikdə hansısa bir Səhətə yol versə idi Təklikdə ona Peyğambar səhələ edib Başa salardı Amma Cəmatı öz əməli ilə azdıran Şəxsı salandırmırsan ki Digərləri də Onun obidiyyətindən təsirlənməsin Lakin Bunu yalnız o vaxt edirsən ki Sən subut edəsən, ispat edəsən ki, bəli. O insan, o şəxs bilir. Bilir ki, o bidayət edir və qəstən bunu edir. Bunu biləndən sonra bəli. Onunla salamı tərk edə bilərsən. Lakin bunu ispat etməmiş, heç kəs sənə əsas vermir ki, salamı tərk edəsən. İzin istədikdə, hər hansı biri dəxil olmaq üçün, hər hansı biri otağa daxil olmaq üçün, üç dəfə qapını döyib izin istəyirsən. Əgər izin verilməsə, daxil olmursan, çıxıb gedirsən. Bu da sünnədir. Ömer radiyallarını görür ki, Əbu Musar Aşari radiyallarını üç dəfə qapını döyüdü. Sonra çıxıb getdi, qapını açır, soruşur ki, bəs, nə üçün girməliyim? Deyir, Peygamber belə-belə hədis əşittim. Və onlar qəbul edir. Baxın, o cür sahabə Ömer radiyallarını bu barədə bilmərdir. Bu, deməkdir ki, hər şeyi bilən Allah və sonra öz elmindən verdiyi elçiləridir. İnsanların hamısı, hamısı, hər hansı bir məsələdə elimsizdirlər. Hər şeyi bilə bilməzlər, mümkün deyil. Bütün dini kamil, əhatə edə bilməzlər. Əgər hə Abubəkir Ömer tam şəkildə dini bilmirdilərsə, hər hansı bir şeydən xəbərsiz idilərsə, məsələn, Abubəkir'in yanına, qadın gəlir, ölən şəxsin nənəsi, De görmənə mirasdan nə düşür deyir, sənə mirasdan nə düşdüyü mənə məlum deyil. Quranda və sünnədə mənə heç bir şey məlum deyil. Sahabələrdən biri qalxıb deyir, ya Əmirəl Müminin. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm 1/6-nı ayırıb, mirasın 1/3-ünü ayırıb. Və Əbu Şəhr bunu da bəyərir. Qadalan. İndi gəlin baxaq görə o şəxslər ki, deyir yalnız bir alimət abiyim. Yalnız bir alimət təqlid edirəm məhə o əlim bütün İslam elmlərini, bütün İslam dinini şamil bilə bilər, xeyr İslam elmlərinin hamısını yalnız Peygamber salsayla bilirdi sonra <coughs> edə daxil olduqda əgər ev sahibi səndən soruşursa kimdir dəməliyəsən flan kəs adınla, ləqəbinlə kuniyanla axır hansı bir şeylə, alamətlə bildirməlisən ki, kimdir gələn? Deməməlisən, mən. Baxmayaraq ki, o sənin səsindən tanıya bilər ki, sənsən. Amma deməməlisən, mən. Çünki oxur da ola bilər, mən deyər, şeytan ona elə iştirər ki, sənin səsindir. Ona elə gələr ki, Mən deməyi Peyğambar sələm qadağan edir. Və başqa bir dəlil gətirir, nətəyim, çox gözəl dəlil. Deyir ki, Peyğambar sələm Miraca getdikdə hər səmanın qapısında dayananlar soruşurdur kimdir gələn? Zəbrail ə.sələn deyirdi ki, Zəbrail. Yanındakı kimdir? Deyirdi Məhəmməd. Çox güclü dəlil gətirir. Dəlil ki, ev sahibinə bildirəsən kimdir? O bilməlidir ki, qapını döyən kimdir? <coughs> Sonra <coughs> <coughs> Valideynimiz otağına girdikdə, bacının və yaxud bacı qardaşının otağına daxil olmaq istədikdə, mütləq qapını döyüb izn istəməlidir. Xüsusən də fəcr namazından sonra zəhür namazına yaxın, qaylı ilə yatan vaxt və bir də işə namazından sonra bu vaxtlarda xüsusən, amma umumən qapı bağlıdırsa izn istəməlisən, izn istəyib sonra daxil olmalısın. Və dediyim üç vaxta da dəlil Nur surəsi 58-ci ayədir. Nur surəsi 58-ci ayə. Sonra İbn-i Qeym Rahimahullah askırmaq barəsində danışır və askırmaqla bərabər əsnəmə yaqqında da danışır. Deyir ki, askırmaq Allaha xoş edir Çünki askırdıqda əlhəm deyirsən, Qarşı tərəf yərhəm deyir, sonra yehdikun ləvəyisi ləubələkum. Başdan axıra qalər duadır. Allaha şükürdür. Amma əsnədikdə əsnəməyin özü şeytandandır. Əsnədikdə ağzını tutmasan, şeytan daxil ola bilər. Əsnədikdə ağzını ya sağ əlinin içərisi və ya arxası ilə, ya da sol əlinin arxası ilə tutmalısan. Əsnəmə şeytandandır və əsnədikdə əksinə şeytana sığılmalısan əuzubilləhimine şeytanın razim deməlisən amma askırdıqda əlhəmdülillət deməlisən və askırdığım zaman əgər görsən ki üç dəfədən artıq askırırsan artıq bilməlisən ki sən xəstələnmirsən xəstələndiyinə gərə bu qədər çox askırırsan çünki dənabar fəlsələminin hədis gəlib ki bir dəfə askırarsa yaramıq Allah deyin ikinci dəfə yenə üçüncü dəfə askırsa bilin ki o artıq Xəstələnib, ona görə askırır Ondan sonra İbn-i Qeym deyir Artıq yərhəm-i qullax demək lazım deyil Çünki o xəstələnib Bəlkə 100 dəfə askıracaq <coughs> Sonra Askırdıqda ağzını tutmaq Əlinlə, yayılıqla Və s. Sünnəqir Yəni askıran şəxs Ağzını tutmasa nə olar? qarşısındakı oturanlar və ya dayananlar dəstəmə dalmış olar. <gülüyor> və bu da həqiqətən Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm in ədab, işarədir. Rəsulullah sallallahu əleyhi səhv eləmirəmsə, Sahaba Parisə rəhməhullah deyir ki, Rəsulullah sallallahu hər bir şeyi, hətta ayaq yolu ədəblərini də bizə öyrətdi. Və o ədəbləri indiyə qədər həkimlər, özlərini ağıllı, dahi hesab eləyənlər araşdırır və görür ki, ondan gözəl bir şey fikirləşmə mümkün deyil. Nə qədər gözəl şeylər fikirləşmək istəsə, o fikirləşdiyi şey kez-tez batıl olur. Yəni, başqa birisi tərəfindən qəbul olunmur, bugün məsələn bu hər hansı bir şey əxlaqa, ədəbə, uyğunlaşdırmaq istəyirsə, sabah başqa birisi gəlib deyir ki, yox, bu ədəbdən, əxlaqdan deyil. Bu tamam başqa şeydir, əxlaqsızlıqdır. Çünki insan ağlıdır. İnsan ağlı bir gün belə deyə bilər, sabah başqa bir ağlı, başqa bir bilər. Amma bu Allahın şəriətidir. Allahın şəriəti necə var, elə də qalır qaluna, heç kəs, heç bir xələl gətirə bilmir. Qalsın onda gələn dərsən. Subhanək Allahumma və bəhəndik. أصلي لا إله إلا أن أستغفر ربك و